И сега Република Северна Македония на фокус. Гостуват ни двама евродепутати, за които това е основната тема. Шегувахме се буквално преди секунди, че ако ги питаме какво мислят за еврото, ще кажат какво евро. Ние се занимаваме с друго. Добър ден, Андрей Ковачев, член на комисията по бюджетен контрол, който основно се занимава и с темата Северна Македония и разбира се на Ивайло Вълчев има такъв народ европейски консерватори и реформисти и като такъв всъщност той е така наречената фигура докладчик на докладчик в Сянка, в Сянка да. по линия на европейските консерватори и реформисти. Въпросът ми първо към вас... Днес трябва да се гласува доклада за Северна Македония. Може ли да се очакват неприятни изненади от типа на многовековния език? Гласуване може да се очаква всичко. Македонската страна обира изключително силно. Видяхме вчера онзи ден поредното включване на техния министр-председател, който вече разказа, той вече каза, че знае кой как ще гласува в залата. Вчера по време на дебата, въпреки, че като цяло има доста силна партийна дисциплина в групите, но вчера по време на дебата. Имаше представители и на Риню, и на НП, които заявиха в прав текст, че те няма да подкрепят вотинг-листите на своите партии. И имаше хора, които заявиха в прав текст, ние ще си подкрепим а, идентитета и езика. Сега остава въпроса, колко ще бъдат тези хора в а, залата. Господин Ковачев, Но все пак да уточниме, никъде и до сега не е имало думата многовековен. Да. Значи идентичност и език а, никъде не е била определена като многовековен, а в разговори с докладчиците другите, те винаги са казвали, че става въпрос за сегашната ситуация, за сегашната идентичност и сегашния език. А интерпретацията на Господин Мискоски в медиите, че а, Европейския парламент ще признава многовековна идентичност и език, не отговаря на истината. Но все пак, дали е възможен компромис в ущърп на нашите национални интереси? Аз вече не знам какво се разбира по това компромис. Какъв компромис? Имаме в европейското предложение и заключенията на съвета от 2022 година. Към тях има и преговорна рамка. В преговорната рамка е записано, че комисията трябва да следва много внимателно и оценява изпълнението на договора с България заедно с протоколите. Аз не знам защо в Скопия се страхуват от сегашни да толкова много от протоколите и бягат като дявол от тамяно Те дори не си ги публикували по правилам конкретно? Но... протоколи а, са, първо, официални документи, подписани от двете страни и в тях просто се казва, че трябва да се работи срещу ковра на омраза, срещу дискриминацията на българите в Република Северна Македония, за промени в учебниците, които да не налагат такава омраза към съседите. Съвсем нормални, абсолютно а, логични неща. Също говорим а, сега да не дам, може би, или ще дам този пример, защото в парламента говорим много често за палестинските учебници, където се на, налага омраза към еврейската държава. А, ние, слава бога, не сме стигнали до този, ние, диамни, не стигаме до този етап, но не може младите поколения да бъдат образовани да мразат съседите. Сето, това е а, много важен елемент, който се в, е в нашия договор. Сега, а, в, в, в един много интересен а, текст, а публикуван от а, бившият а, български <кълзвили> депутат от Великото народно събрание Лъчезар Тошев, видях, че има над 300 промени, които се предлагат в този доклад, конкретно, който днеска ще бъде гласуван, за кой текст ще внимавате в най-голяма степен? А, тези промени са към а, доклада, а, който беше гласуван а, в, в комисията в, по външни работи. Mm -hmm. Сега а, поправките са много по-малко, но има... А, Колко? А, пак пак три... са сериозно. А, сериозно не, не, мисля, че са някъде около 20-30. 20-30. Да, да, да. Но... А, Основните политически партии или групи Европейската народна партия социалистите и либералите внесаха заедно поправки, които а, са за изтриване или премахване на текстовете, където се реферира към македонска идентичност и македонски език. Това е споразумението между тези три формации. А, включително и тук Защо, с подкрепата на ЕКР -а. и а, очаквам също така и подкрепа и от а, някои други политически а, групи. А, разбира се, че всеки депутат, и тук е неясното, всеки депутат е свободен дали да следва индикациите на своята политическа формация или не. Но... А, Практиката показва от миналото исторически опит, че в голямата си част колегите следват индикациите, които са, или позициите, които са заели политическите формации. Сигурно ще има някой, които няма да гласуват така. След може би по-малко от два часа ще а, имаме вече резултата. Това са основните поправки, които следиме. Но вие знаете, че а, освен а, в... А, как да кажа, няма да употребя думата конфронтация, но а, освен разминаване с посланията, които огради правителството в Скопие... Вие ще бъдете подложени също така на вътрешен огън от а, български формации, които са по-националистически и от вашите две партии. Е, това е много хубав въпрос. Защото тези формации, повечето от тях и повечето хора, които реагираха в България, реагираха тогава, когато ние... Направихме това тема на разговор в България и го направихме с една единствена цел. Можехме да оставим всичко затворено тук. За нас беше важно да ангажираме български институции на достатъчно високо ниво, за да могат да отговорят на претенциите на македонската страна на това именно ниво. А иначе, тези, които са в България, които, на които им е мила тая тема, трябва да се фокусират не върху това какво правим ние с наши сили, тук 17 човека, а върху това да принудят държавата да изработи своя политика, която да спазва, какво сме старвали, сме го старвали в последните 20 години, а не вчера и онзи ден. Аз бих казал последните 30 и няколко години, 5 години от признаването, пър като първа държава на, от страна на България на независимата от Югославия. И си спомняте каква уфория беше тогава най-накрая тази мечта и на включително и на Ванчо Михайлов и на а, нашите а, предси, а, на лидерите на ВМРО, на Тодор Александров и на другите за една независима Македония, а, която да бъде, разбира се, а, и основно възможност за развитие на българският елемент в а, на тази държава. И за голямо наше съжаление видяхме, че преодоляването на югославско-коммунистическата доктрина а, не е не се случва толкова лесно или много трудно се случва или може би тази държава е единствената а, заедно с Сърбия от бивша Югославия, където доктрината от времето на югокомунизма си е а, на лице и а, като един елемент на идентичността се на съвременната македонска идентичност, както те я разбират, е борбата срещу българите. Това е много тежко е, за нас и се опитваме да им обясниме, че е, то трябва да бъде преодоляно, е, защото идеологическите окраски нямат... Е, Място. А засилва ли се върху вас тук натиска вътре в парламента да направите някакви отстъпки в името на това Северна Македония да не попада в нежелани орбити? Зависи в кои групи говорим и какво се случва. Сега върху мен като доклад, сянка на не е кред, трудно някой може да въобще да отвори такава приказка тъй като ролята ми докладчика в предполага по-скоро аз да определям мнението на групата, но в една грамадна група, каквато е тази на Европейската народна партия, господин Ковачев може да ви каже какви вътрешни битки се водят не всеки ден, а буквално всеки час и как трябва да убеждаваш хората буквално един по един. Иначе със сигурност в началото може би си мислеха, че някакси ние ще, ще изпуснем нещата и това ще мине твърде лесно че този доклад вече ще се е забравил. Вчера за пореден път, така след дебата в залата, говорих с господин Вайц. Най-накрая, че той нещо беше сърдит по някаква си причина, негова не искаше да си говорим. И му казах, че ако не беше направил това да внесе в доклада тези въпроси за езика и идентитета, всичко това щеше ще да бъде избегнато и въобще нямаше да се стигне до тия откровенно казано, простотии, които се случиха с цялата работа. И той тогава вече започна да се оправда и каза да, ама тия поправки бяха внесени от четирите най-големи партии едновременно. И аз му казах, добре, теб, те ли напрегна това, че четири групи внасят поправки, които до последната запетайка си а, приличат. И той отново каза еми да, ама когато те ги внасят, аз трябва да отразя това в доклада. Един, едно уточнение. Ние поради, поради тази причина, че сме фокусирани само върху този елемент, забравяме всичко друго. Вътре има и неща, които влезнаха доста които абсолютно правилни. Примерно, че сегашните управляващи вкарват а, нашата съседка Република Северна Македония в сръбски свят. Това е много важно да се отбележи. Той е в доклада записано, uh -huh. че а, сръбската агентура е изключително силна на всички нива, във всички области на а, политически, економически, академичен, религиозен, където а, медиен, където си по а, помислите, че... Корупцията не е подмината. Корупцията на много места. А, разбира се, се говори също и за българската общност, и за дискриминацията, и за говора на омраза, което те трябва да а, преодоляват. Последно. Само, само последно казвам, че за да не оставим наистина с впечатлението, че ние сме се фокусирали единствено и само върху тези въпроси, които наистина са важни за нас, трябва да ви кажа, че в доклада влязоха наши поправки които касае дори качеството на въздуха в Скопие. Влезе това да бъде задължена македонската страна да публикува архивите на югославските служби, специални от които да се види какво се е случвало. Важно е това наистина и, и за Югославия, бивша Югославия, и за а, бивши комунистическа България. Впрочем, този дебат се отваря отново а, за а, досиятата на бившите служби. Така че много ви благодарим за това, че бяхте гости в а, Говори, Страсбург с... А, Ангелина Пискова и с мен Ирина Недева. И оставаме с огромно внимание към това, което ще се случи в пленарна зала буквално след час и 20 минути.